Дещо пізніше, того ж ранку, Елен відвідав Майло Скотт. Він приніс ще один букет квітів. «Це вам!» – з ніякові лопачав він. «Лікар сказав мені, що у вас все буде чудово. Я, я не можу висловити, як я вам вдячний. Не варто. Це був найвідважніший вчинок, який мені доводилося бачити. Ви врятували мені життя». Вона спробувала поворухнутися, рух викликав у неї різкий біль у руці. «З вами все гаразд?» Цілком. У боці з'явився пульсуючий біль. «Лікар сказав вам, що зі мною?» «У вас перелом руки та трьох ребер». Це було найгірше, що вона могла від нього почути. Її очі наповнилися сльозами. «Що з вами?» Як вона могла йому пояснити? Він тільки посміється з неї. Вона накопичувала гроші на довгоочікувану відпустку, яку збиралася провести зі своїми заводськими подругами в Нью-Йорку. Вона мріяла про неї. «Тепер я не зможу працювати місяць, а то й більше. Ось тобі і Манхеттен». Еллен працювала з 15 років. Вона була вкрай незалежною та самостійною. Проте зараз вона подумала, оскільки він мені такий вдячний, можливо, він сплатить частину моїх лікарняних рахунків. Але я скоріше крізь землю провалюся, ніж попрошу його про це. Вона відчула, що її хилить у сон. Це, мабуть, від ліків. «Я дуже вдячна вам за квіти, містер Скотт, сказала вона сонним голосом. «Мені було дуже приємно». А там буде видно, що робити з лікарняними рахунками. Елен Дудаш заснула. Наступного ранку в палату до Еленого вийшов високий чоловік респектабельного вигляду. Доброго ранку, міс Дудаш. Як ви сьогодні почуваєтеся? Дякую, мені краще. Мене звуть Сем Нортон. Я начальник відділу інформації Scott Industries. Вона ніколи не бачила його раніше. Ви мешкаєте тут? Я прилетів із Вашингтона, щоб зустрітися зі мною, щоб допомогти вам. Допомогти в чому? Там за дверима репортери, міздудаш, Дудаш. І оскільки, на мою думку, вам ще не доводилося приводити прес-конференції, я подумав, що вам знадобиться деяка допомога. А чого вони хочуть? В основному вони будуть просити вас розповісти про те, як і чому ви врятували містера Скотта. Ну, це не так складно. Якби в мене тоді був час подумати, я б утікла, як божевільна. Нортон витріщився на неї. Міс, дудаш. Гадаю, на вашому місці я не став би так говорити. А що? Це ж правда. Це було зовсім не те, що він чекав. Здавалося, Дівчина не усвідомлювала свого становища. У Елен були причини для занепокоєння, і вона вирішила викласти все на чистоту. «Ви побачите місце Раскотта?» «Так. Чи не надасте мені одну послугу?» «Звичайно, якщо це в моїх силах». «Я розумію, що він не винен у тому, що трапилося, і він не просив мене відштовхувати його з того місця, але...» Притаманне їй сильне прагнення незалежності змусило її замовкнути. Втім, не варто. «Ага, ось воно», – подумав Нортон. «Яку ж ви нагороду хоче вона отримати? Гроші? Підвищення? Що ж? Продовжуйте, будь ласка, міс Дудаш». «Чесно кажучи, у мене не так багато грошей», – почала вона – а тут ще через це я втрачу частину заробітку і я не думаю, що зможу дозволити собі сплатити всі ці лікарняні рахунки. Я не хочу турбувати містера Скотта, але якби він зміг надати мені деяку базику, я б вернула б гроші. Вона подивилася на Нортона, але неправильно витлумачила вираз його обличчя. Вибачте, я мабуть виглядаю корисливою. «Справа в тому, що я накопичувала гроші на поїздку, а через це все летить до біса». Вона глибоко зітхнула. «Втім, нехай це його не стосується. Я якось викрутюся». Сем Нортон ледве втримався, щоб не поцілувати її. «Коли ж я востаннє зустрічав таку невинність?» «Так я знову повірю в порядних жінок». Він сів до неї на ліжко і його офіційний тон кудись потівся. Взявши її за руку, він сказав, «Еллен, я відчуваю, що ми з вами будемо добрими друзями. Обіцяю, що вам не доведеться турбуватися з приводу грошей, але насамперед нам з вами потрібно витримати цю прес-конференцію. Ми хочемо, щоб ви виглядали гідно, щоб...» Він осікся. «Я буду з вами відвертий. Моє завдання подбати про те, щоб Скотт Индастрис виглядала гідно. Ви мене знаєте? Думаю, так. Ви маєте на увазі, що буде не дуже добре, якщо я скажу, що насправді я не збиралася рятувати майла Скотта. І буде краще, якщо я скажу щось на кшалт. Мені так подобається працювати на Скотт Индастрис, що коли я побачила Майло Скотта в небезпеці, я зрозуміла, що маю спробувати врятувати його навіть ціною свого власного життя. Так?» – вона засміялася. «Добре. Я скажу, якщо це принесе вам користь. Але, чесно кажучи, містери Нортон, я не знаю, що ж мене на це». Він усміхнувся. «Нехай це залишиться нашою таємницею. Я впущу цих левів». До палати увійшли десятка-два фотокореспондентів та журналістів радіо, газет та журналів. Це був сенсанційний матеріал, і преса мала намір вичувати з цього все можливе. Не кожен день гарненька молоденька службовиця, ризикуючи життям, рятувала брата свого боса. Тим більше, що цим братом виявився Майло Скотт. «Міс Тудаш, про що ви подумали, побачивши купу заліза, що летить на вас?» Подивившись на Сема Нортона, Елен з незворушним обличчям сказала. «Я подумала, я маю врятувати містера Скотта, я ніколи не пробачу собі, якщо він загине на моїх очах». Все йшло гладко, і коли Сем Нортон побачив, що Елен почала втомлюватися, він сказав. «На цьому все, леді та джентльмени. Велике вам дякую». «Ну, як у мене вийшло? Ви були чудові». А тепер вам треба поспати. Спала вона погано. Їй снилося, що вона була у вестибюлі Empire State Building, але її не пропустили нагору, бо вона не мала грошей купити квиток. Майло Скотт відвідав Елен вдень. Побачивши його, вона дуже здивувалася, бо чула, що він живе у Нью-Йорку. Я чув, що прес-конференція відбулася успішно. Ви... Справжня героїня? Містер Роскот, мені потрібно вам дещо сказати. Я не героїня. Я й не думала вас рятувати. Я... У мене так вийшло. Я знаю. Сем Нортон сказав мені. У такому разі... Елен. Героїзм буває різний. Ви не думали рятувати мене. Ви зробили це інстинктивно. Замість того, щоб рятувати, рятуватися самій. Я просто хотіла, щоб ви про це знали. Це Сем сказав мені, що вас турбує оплата лікарняних рахунків. Ну, з ними все гаразд. А щодо втраченої зарплати? Він усміхнувся. Міс Дудаш, мені здається, ви не розумієте, в якому я перед вами боргу. Ви нічого мені не винні. Лікар сказав, що вас завтра випишуть. Ви дозволите запросити вас пообідати. «Він не розуміє», – подумала Елен. «Не треба мені його благодійності та жалю. Я серйозно кажу вам, що ви мені нічого не винні. Дякую вам за те, що ви подбали про лікарняні рахунки. Ми у розрахунку. Добре. Та все-таки можна запросити вас на обід». Так і почалося. Майло Скотт провів у гері тиждень, і щовечора він зустрічався з Еллен. «Будь обережна», – застерігали Еллен, батько з матір'ю. «Просто так багаті чоловіки не зустрічаються із зівецькими дівчатами». І спочатку Еллен ставилася до нього насторожено. Але Майло переконав її. Він завжди поводився як справжній джентльмен. І Еллен нарешті дійшло. Йому справді подобається бути зі мною». Коли Майло був стриманий і сором'язливий, Елен була відвертою і рішучою. Все життя Майло був оточений жінками, які горіли бажанням поріднитися з могутньою динасією Скоттів. Вони діяли з розрахунку. Елен Дудаш була першою щирою жінкою зі всіх, кого він зустрічав. Вона казала те, що думала, була кмітлива, приваблива, і, найголовніше, з нею було цікаво. До кінця тижня вони закохалися один в одного. «Я хочу, щоб ти стала моєю дружиною», – сказав Майло. «Я не можу думати ні про що інше. Ти вийдеш за мене заміж?» «Ні». Елен теж про це й подумала. Просто ця думка її лякала. До скотів їй було так далеко, як до іншої планети. У них були слава, багатство та могутність. Я не з їхнього кола. Я ризикую стати посміховиськом. І Майло також. Але вона знала, що її опір приречений на провал. Їхній шлюб зареєстрував світовий суддя в Грінвічі в штаті Коннектикут, а потім молодята поїхали на Манхеттен, щоб Еллен Дудаш познайомилася зі своїми новими родичами. Байрон Скот зустрів свого брата словами. «Якого біса ти одружився з польською повією? Ти що, здурів?» Сьюзен Скот була не більш мілосердна. «Звичайно, вона вийшла заміж за майзла через гроші. Коли вона дізнається, що він нічого не має, ми організуємо розлучення. Цей шлюб приречений». «Вони явно недооцінювали, Елен Дудаш». Твій брат і його дружина ненавидять мене, але я не за них виходила заміж, а за тебе. Я не хочу ставати між тобою та Байроном. Якщо це тебе дуже засмучує, Майло, скажи мені, і я піду». Обійнявши свою молоду дружину, він прошепотів, «Я обожнюю тебе. І коли Байрон і Сьюзен впізнають тебе краще, вони теж тебе полюблять». Вона притулилася до нього і подумала, який він наївний і як сильно я його кохаю. Байрон і Сьюзен не виявляли до своєї невістки відвертої ворожості. Вони були до неї поблажливі. Для них вона так і залишилася польським дівчинськом з одного із заводів скотів. Еллен навчалася, читала та запам'ятовувала. Вона дивилася, як одягаються дружини друзів Майло і брала з них приклад. Вона твердо вирішила стати гідною дружиною Майло Скотта і згодом досягла цього. Але тільки не в очах своєї рідні. І поступово її наївність змінилася на цинізм. «Багаті та могутні зовсім не такі вже чудові», – думала вона. «Вони лише хочуть стати ще багатшими та могутнішими». Елен завжди ревно захищала Майло, але навряд чи вона могла йому чимось допомогти. Скотт Індастрис був одним із небагатьох приватних конгломератів у світі, і всі акції належали Байрону. Його молодший брат, як звичайний службовець, отримував зарплату, і Байрон не втрачав нагоди нагадати йому про це. Він не балував свого брата, постійно доручаючи йому всю чорну роботу і ніколи не надавав йому жодної довіри. «Як ти можеш з цим миритися, Майло? Хіба ти без нього не обійдешся? Ми могли б поїхати звідси, і ти почав би свою, власну справу». «Я не можу кинути Скотт Индастрис. Я потрібний Байрону». Однак згодом Еллен зрозуміла справжню причину. Майло був слабким і потребував когось, на кого він міг спертися. Вона знала що йому ніколи не вистачить сміливості піти з компанії. «Добре», – обурено думала вона, – «настане час, коли компанія належатиме йому. Байрон не вічний, і Майло є єдиним спадкоємцем». Коли Юзен Скотт оголосила, що вона вагітна, це було ударом для Елен. Увесь спадок дістанеться цій дитині. Народилася дівчинка, але Байрон сказав, я навчу її керувати компанією. «Негідник», – подумала Елін. Її серце стискалося від образи за Майло. «Правда, чарівна дитина», – тільки і сказав Майло. Розділ 16 Пілот літака Локхіт Лоудстар був дуже стурбований. «Насувається гроза, не подобається це мені». Він кивнув другому пілотові. «Візьми керування». Вийшовши з кабіни, він подався до салону. Крім двох льотчиків, на борту літака було п'ять пасажирів. Байрон Скотт – розумний, енергійний засновник та голова компанії «Скот Industries, його приваблива дружина Сьюзан, їхня однорічна дочка Патриція, Майло Скотт – молодший брат Байрона і дружина Майло – Еллен. Вони летіли на одному з літаків компанії з Парижа до Мадриду. Ідея взяти з собою дитину спала на думку Сьюзан в останній момент. «Я не люблю з нею надовго розлучатися», – сказала вона чоловікові. «Боїшся, що вона нас забуде?» – дражнив він її. «Добре, візьмемо її з собою». Тепер, після закінчення Другої світової війни, Скотт Індастрис швидко проникала на європейський ринок. У Мадриді Байрон Скотт, мав намір ознайомитись з перспективами будівництва нового металургійного заводу. Пілот підійшов до нього. «Вибачте, сер, попереду грозові хмари. Це не вищує нічого хорошого. Ви не бажаєте повернутися?» Барон глянув у ілюмінатор. Вони летіли крізь сіру масу густих хмар, що кожні кілька секунд висвітлювалися спалахами далеких блискавок. «Сьогодні ввечері у мене в Мадриді нарада». А чи не можна облетіти грозу? Я спробую. Якщо не вийде, то доведеться повернути назад. Добре, кивнув Байрон. Всі присибніться, будь ласка. Пілот поспішно повернувся до кабіни. Сьюзен чула всю цю розмову. Тримаючи на руках дитину та притискаючи її до себе, вона несподівано пошкодувала, що взяла дівчинку із собою. «Треба сказати Байрону, щоб він наказав пілотові повернутися, – подумала вона. «Байрон – Байрон?» Вони раптово опинилися в епіцентрі грози і пориви вітру, що обрушилися на літак, почали кидати його вгору і вниз. Тряска ставала все сильнішою. По шибках ілюмінаторів хвистав дощ. Грозові хмари повністю блокували видимість. Пасажирам здавалося, ніби вони гойдалися на хвилях Ватяного моря. Байрону вимкнув селекторний зв'язок. «Де ми, Блейк? Ми за 55 миль на північний захід від Мадрида, над Авілою». Байрон знову глянув у вікно. «Обійдемося сьогодні без Мадрида. Давай, розвертайся і вибирайся звідси до Біса». «Вас зрозумів». Рішення запізнилося на секунду. Пілот тільки-но почав робити віраж, і, як несподівано попереду виникла вершина гори. Катастрофа була неминуча. Пролунав страшний гуркіт металу, що розколювався, і небо ніби вибухнуло, коли літак, врізавшись у схил гори, розлетівся на частини. Після катастрофи настала неприродна тиша, що тривала, здавалася, цілу вічність і порушувало лише потріскування гуми шасі, що горіла. Елен Елен Скотт розплющила очі. Вона лежала під деревом. Над нею схилився її чоловік і злегка поплескував її по щоках. «Слава Богу!» – сказав він, побачивши, що вона жива. Елен сиділа і мудило, в голові стукало, все тіло нило. Вона обвела очима покручені уламки того, що недавно було літаком з людьми, що сиділи в ньому, і здригнулася. «Де решта?» – хрипко спитала вона. «Загинули». Вона незрозуміло дивилася на чоловіка. «О, Боже, ні!» – з застиглим від горя обличчям він кивнув головою. «Байрон, Сюзен, дитина, пілоти, усі!» Знов заплющивши очі, Елен Скотт беззвучно молилася. «Чому, господи, чому ми Змайло вціліли?» – думала вона. Їй важко було зібратися з думками. «Нам треба спуститися вниз та покликати на допомогу. Але вже надто пізно вони усі загинули. Оце неможливо було повірити. Лише кілька хвилин тому вони були сповнені життя. Ти можеш підвестися?» «Здається. Здається так». Майло допоміг дружині підвестися. Вона відчула напад, запаморочення і нудоти і стояла, чекаючи, поки це менеться. Майло озирнувся на літак. Полум'я спалахнула. «Нам треба йти звідси», – сказав він. «Ця штука може рванути будь-якої секунди». Вони тихо відійшли і дивилися на полум'я. «Замить?» Вогонь дістався паливних баків і пролунав вибух. Весь літак був обійнятий полум'ям. Ми дивом залишилися живими, сказав Майло. Елен дивилася на літак, що горів. Якась думка не давала їй спокою, але їй важко було зосередитися. Щось пов'язане зі скот Індастріс, і раптом вона зрозуміла. Майло, так. Він ледве слухав її. Це доля. Почуття, що почулася в її голосі, змусило його обернутися. Про що ти? Скот Індастріс тепер належить тобі. Я не... Майло, Господь віддав її в твої руки, з запалом сказала вона. Все життя ти був у тіні, у тіні свого старшого брата. Тепер вона вже мислила ясно і послідовно забувши про головний біль та слабкість. Вона вся тремтіла від нестримного потоку слів. «Двадцять років ти працював на Байрона, на цю кампанію. Ти не меншою мірою, ніж він, сприяв її процвітанню. А він? Він тобі якось віддячив? Ні. То була його компанія, його успіх, його прибуток, і ось тепер...» «Тепер у тебе з'явилася нагода отримати своє!» Він з жахом подивився на неї. «Еллен! Їхні тіла! Як ти можеш навіть думати про це?» «Я розумію. Але ж не ми їх убили. Настала наша черга, Майло. Ми нарешті отримали те, що належить нам по праву. Крім нас, не залишилося нікого, хто міг би заявити про свої права на компанію». Вона наша, твоя. І зараз вони почули плач дитини. Не вірячи своїм вухам, вони глянули один на одного. Це Патриція. Вона жива, о, Господи! Вони знайшли дівчинку осторонь, біля кущів. Вона дивом залишилася неушкодженою. Взявши її на руки, Майло притис її до себе. Шш, все добре, люба, шепотів він. Все було гаразд. Елен стояла біля нього з жахом на обличчі. «Ти?» «Ти ж казав, що вона загинула!» «Вона, мабуть, була непритомна!» Елен довго дивилася на дитину. «Вона повинна була загинути разом з усіма!» Сказала вона здавленим голосом. Майло підняв на неї очі. Він був вражений. «Що ти кажеш?» «Байрон це заповів Патриції. У найближчі 20 років на тебе чекає піклування, а надалі, коли вона виросте, вона поводитиметься з собою так само зневажливо, як і її, її батько. Ти хочеш цього?» Він не відповів. «Такої нагоди, як зараз, у нас більше не буде». Вона не відриваючись дивилася на дитину, і в її очах з'явилося щось дике що Майло ніколи не бачив раніше. Вона ніби хотіла. Вона не в собі. У неї струс. Господи, Елен, що в тебе за думки? Вона довго дивилася на чоловіка і дикий блиск зник з її очей. Не знаю. Спокійно сказала вона і через деякий час додала. Ось що ми можемо зробити. Ми можемо її десь залишити, Майло. Пілот казав, що ми були недалеко від Авілі. Там має бути багато туристів. Кому спаде на думку пов'язувати дитину з авіакатастрофою?» Він похитав головою. «Друзі знають, що Байрон та Сьюзен взяли Патрицію з собою». Елан кинула погляд на літак, що горів. «Дурниці! Вони згоріли! Ми влаштуємо тут за ними панехіду!» «Ми не можемо цього зробити, Елен!» – заперечив він. «Нам це просто так не пройде!» «Господь усе зробив за нас!» – Майло подивився на дівчинку. «Але вона така!» «З нею буде все гаразд!» – сказала Елен заспокійливо. «Ми залишимо її біля якоїсь гарненької ферми за містом. І хтось одочерить, вона виросте і чудово заживе тут!» Він знову похитав головою. «Ні, я не можу цього вдіяти. Якщо ти любиш мене, ти зробиш це заради нас. Тобі доведеться вибирати, майло. Ти можеш залишитися зі мною або провести решту життя, працюючи на дитину свого брата». «Прошу тебе, я. Ти любиш мене? Більше життя, – сказав він просто. – Тоді доведи це». Підганяючи вітром, вони в темряві обережно спустилися вниз схилом. Літак розбився високо в горах у лісі, що приглушив гуркіт вибуху. І тому жителі міста ще не знали про те, що сталося. Через три години Елен і Майло дісталися маленької ферми на околиці Авілі. Ще не розвиднілося. «Ми залишимо її тут», – прошепотіла Елен. Майло зробив останню сроб... спробу. «Еллен, може ми все-таки… Роби, що я тобі говорю!» Різко обірвала вона його. Не говорячи більше ні слова, він повернувся і відніс дівчинку до порога будинку. Одягнена лише в розірвану рожеву сорочку, вона була загорнута в ковдру. Майло довго дивився на Патрицію. Його очі сповнилися сльозами, Потім він байливо поклав її. «Будь щаслива, Люба!» – прошепотів він. Асунціон Морас прокинулася від плачу. Ще не встигнувши прокинутися від сну, вона подумала, що це вівця. Як вона примудрилася вибратися із загону? Асунціон із бурчанням вилізла з теплого ліжка і, накинувши старий вицвілий халат, підійшла до дверей. «Мадре де діос!» – вигукнула вона, побачивши дитину, що лежала на землі і відчайдушно кричала. Вона покликала чоловіка. Вони внесли дитину в будинок і звентежено дивилися на нього. Дівчинка плакала, не перестаючи, і вже, здавалося, починала синіти. «Треба відвести її до лікарні!» Похапцем, укутавши дитину ще однією ковдрою, вони поклали її в пікап і привезли до лікарні. Сівши в довгому коридорі на лаву, вони чекали, поки хтось зверне на них увагу. За 30 хвилин вийшов лікар і забрав дівчинку на огляд. Повернувшись, він повідомив. У неї запалення легень. Вона виживе? Лікар знизав плечима. Хитаючись, Майло та Елен увійшли до поліцейської дільниці Авілі. Черговий сержант глянув на двох обдертих туристів. «Боенос Діас, чим можу допомогти?» «Відбулася мутарошна катастрофа», – сказав Майло. «Наш літак розбився у горах і…» За годину рятувальна експедиція вже прямувала до схилу гори. Коли вони дісталися місця, то побачили лише тліючі обвуглені останки літака та його пасажирів. Проведене іспанською владою розслідування авіакатастрофи було, було поверховим. Пілота він не слід летіти в таку сильну грозу. Ми маємо визнати, що катастрофа сталася з вини пілота. Нікому й на думку не спала зв'язати авіакатастрофу з дитиною, залишеною на порозі ферми. Усе скінчилося. Все лише починалося. Майла та Елен влаштували закриту панахіду за Байроном, його дружиною Сьюзен та їхньою дочкою Патрицією. Після повернення до Нью-Йорка вони організували ще одну заопокійну службу, на якій були присутні вражені друзями Скоттів. Яка страшна трагедія! Бідолашна маленька Патриція! «Так», – сумно говорила Елен, – «єдина втіха, що все трапилося дуже швидко, і ніхто з них не мучився». Фінансовий світ був вражений смертю Байрона Скотта. Курс акцій «Скот Індастрис став різко падати. Але Елен Скотт це не турбувало. «Не турбуйся», – заспокоювала вона свого чоловіка, – «скоро він знову підніметься». Ти в усіх відношеннях кращий за Байрона. Він тягнув кампанію назад. Ти ж сприятимеш її прогресу. Майло обійняв дружину. «Не знаю, що я робив би без тебе?» Вона посміхнулася. «Тобі ніколи й не доведеться це узнати. Відтепер у нас буде все, про що тільки можна мріяти у цьому світі». Притискаючись до нього, вона думала. «Хто б міг припустити?» що Елен Дудаш з бідної польської родини, яка жила в Геррі, в Індіані, якось скаже, «Відтепер у нас буде все, про що можна тільки мріяти в цьому світі». І це були не пусті слова. Десять днів дитина перебувала між життям і смертю. І коли криза минула, батько Берендо прийшов до фермера та його дружини. У мене є для вас хороша новина, радісно сказав він. Малюшка почала одужувати. Мораси обмінялися збентеженими поглядами. Я радий за неї, ухильно сказав фермер. Батько Беренду посміхнувся. Це дар Господа. Звичайно, падре, але ми з дружиною поговорили і вирішили, що го Господь надто щедрий до нас, Його дар треба годувати. Нам не по кишені утримувати дівчинку. Але це ж така чарівна дитина, зауважив отець Берендо, згоден. Але ми з дружиною вже старі та хворі, ми не можемо взяти на себе відповідальність за її виховання. Панові доведеться забрати свій подарунок. І вийшло так, що через брак нічого кращого дитину відправили до сиріцького притулку в Авілі. Майло і Елен, які прийшли до адвоката Байрона Скотта, сиділи в очікуванні оголошення заповіту. У кабінеті їх було лише троє. Елен була збуджена до краю. Декілька слів на аркоші паперу зроблять її і Майло неймовірно багатими. «Ми купуватимемо картини великих художників, купимо маєток у Саутгемптоні, замок у Франції, і це лише початок. Адвокат заговорив, і Елен переключила свою увагу на нього. Вона бачила копію заповіту кілька місяців тому і точно знала, що там було написано. У разі моєї смерті та смерті моєї дружини я заповідую весь належний мені капітал Скотт Індастріс своїй єдиній донці Патриції. І я призначаю свого брата Майло розпорядником мого майна, до досягнення нею повноліття і вступу до повноліття... І повного повноліття. «Тепер все змінилося», – схвильовано думала Еллен. Адвокат Лоуренс Грей урочисто почав. «Це стало страшним потрясінням для всіх нас. Я знаю, як сильно ви, Майло, любили свого брата, не кажучи вже про чарівну дитину». Він похитав головою. Ну що ж, життя продовжується. Можливо, вам не відомо, що ваш брат змінив заповіт. Я не втомлюватиму вас юридичними подробицями і ознайомлю вас тільки з його суттю. Погартавши заповіт, він зупинився на потрібному пункті. Відповідно до змін, які я вношу до свого заповіту, моя дочка Патриція отримає суму, 5 мільйонів доларів і щорічно отримуватиме суму в розмірі 1 мільйона доларів до кінця її життя. Весь належний мені капітал Скотт Індастрис я передаю у володіння своєму братові Майклу як нагороду за його неоціненний внесок у справу кампанії та вірну службу протягом довгих років. Майло відчув, як усе попливло перед очима. Містер Грей глянув на нього. «З вами все гаразд?» Майло стало важко дихати. «Боже мій, що ж ми наробили? Ми позбавили її всіх прав, а в цьому не було жодної потреби. Тепер ми можемо повернути їй це все». Повернувшись, він хотів щось сказати Елен, але її погляд зупинив його. «Ми повинні знайти якийсь вихід, Елен. «Не можемо ми залишити Патріцію там, особливо тепер». Вони були у своїй квартирі на П'ятій авеню та збиралися йти на благодійний обід. «Саме так ми й зробимо», – сказала Еллен у відповідь. «Якщо ти, звичайно, не хочеш привести її суди і спробувати пояснити, чому ми сказали, що вона згоріла в літаку, що розбився». Він не знав, що йому відповісти». Небагато подумавши, він сказав, «Добре, тоді ми щомісяця посилатимо їй гроші, щоб вона не валяй дурня, Майло, сказала вона різким тоном, надсилати їй гроші, щоб поліція зацікавилася, хто їх їй шле і вийшла на нас? Ні. Якщо ти мучишся докорами совісті, нехай компанія відраховує кошти на благодійність. Забудь про дитину, Майло». Вона загинула. Пам'ятай про це. Пам'ятай. Пам'ятай. Пам'ятай. Слова Луною звучали у голові Елен Скотт, коли вона, закінчуючи свою промову, дивилася на людей, що зібралися в банкетному залі у Олдорф Асторії. Присутні знову заапладували. «Ви вітаєте ту, кого вже немає» подумала вона. В цієї ночі її знову відвідали привиди. Вона думала, що давно позбулася їх. На самому початку, після заопокійної служби за загиблими Байроном, Сьюзен і Патриції, нічні гості часто відвідували її. Бліді, схожі на туман, вони, вони звисали над її ліжком і щось шепотіли їй. Вона прокидалася, її серце часто билося, але довкола нікого не було. Вона не розповідала про це Майлові. Він був слабкий і, злякавшись, міг наробити якихось дурниць, які б поставили репутацію компанії під загрозу. Якщо правда розкриється, скандал погубить Скотт Індастріс, а Елен була твердо налаштована не допустити цього. І вона продовжувала мовчки терпіти привидів, поки нарешті вони не зникли, давши їй спокій. І ось тепер, у ніч після бенкету, вони повернулися. Прокинувшись, вона сіла на ліжко і озирнулася. У кімнаті було порожньо і тихо. Але вона знала, що вони були десь поруч. Що вони намагалися сказати? Чи знали вони, що скоро прийде до них? Елен встала і пройшла у простору, прикрашену антикваріатом вітальню шикарної квартири, куплене нею після смерті Майло. «Бідний Майло», – подумала вона, обвівши поглядом розкішну кімнату. Він так і не встиг відчути, яке багатство впало на нього після смерті брата. Через рік після авіакатастрофи він помер від, від серцевого нападу, і Елен Скотт взяла керування компанією у свої руки. Під її спритним та вмілим керівництвом «Скот Індастріс» незабаром посіла ще більш чільне місце у світі. «Компанія належить Скоттам», – думала вона, – «і я не збираюся віддавати її будь-кому». Це навело її на думку про дочку Байрона і Сьюзан. законної спадкаємиці, вкраденого в неї престолу. Чи був це страх, чи може бажання спокутувати свій гріх перед смертю? Всю ніч... Просиділа Елен Скотт у вітальні, дивлячись у поражнечу, розмірковуючи та обмірковуючи. Скільки ж років минуло відтоді? 28. Патриція вже, мабуть, доросла, якщо залишилася живою. Як склалося її життя? Чи вийшла вона заміж за фермера, чи якогось міського торговця, чи має вона дітей? Вона все ще живе в Авілі чи кудись поїхала? Необхідно знайти її, думала Елен, і скоріше. Якщо Патриція ще жива, я маю зустрітися з нею і поговорити. Зрештою, мені треба все з'ясувати. Гроші здатні перетворити брехню на правду. Я знайду спосіб вийти з цього положення, не посвячуючи її у тому, що сталося насправді. Наступного ранку Елен викликала до себе Елана Такера, шефа служби безпеки Скотт-Індастріс. Це був худий, блідий, лисіючий чоловік сорока з невеликим років, який раніше працював детективом і відзначався старанністю і хватким розумом. «Я хочу, щоб виконали для мене одне завдання». «Так, місіс Скотт». Уважно подивившись на нього, вона прикинула, як може бути з ним відверта». «Мені нічого не можна йому розповідати», – вирішила вона. «Поки що я жива, я не хочу ризикувати ні своєю репутацією, ні репутацією компанії. Нехай він спочатку знайде Патрицію, а потім я вирішу, як з нею вчинити». Вона трохи подалася вперед. 28 років тому в Іспанії на фермі на околицях Авілі було знайдено маленьку дівчинку. «Я хочу, щоб ви з'ясували, де вона зараз, і привезли її до мене якнайшвидше». Обличчя Елана Такера залишалося незворушним. Місі Скотт не подобалися службовці, які не вміли приховувати своїх емоцій. «Добре, мадам. Завтра ж я виїжджаю».